Və burada sizə bir ə, olan hadisə danışacam. Ə, mən ə, ə, qasas hekayələr danışmaq əhlüsünə və cəmaat, alimləri sevmir. Çünki bu qapı aşılandı, ə, böyük bir fəsad qapısı aşıları və insanlar başlayır neynəməyə? Yəni, hekayələr danışmaqla, mövizələr danışmaqla neynəməyə? Həm öz ətrafında insanlar yığırlar və həm elmdən yayındırlar və həm sin, insanların fikrini və həvəsini elmdən çox Nə hekayələrə mənirlər və hekayələr də bir siz təhrif olunmaqda ən hasan dolanlardır. Ancaq məcburəm siz bu hekayəni danışın, çünki bu hekayəni gözlərimizdə gördük və qulaqlarımızda eşitdik və bu hadisənin içində oluq. Mədinə tələbəsi İlqar, çoxunuz onu tanımırsınız, heç vaxt eşitməmsiniz. Rahiməhullah, Allah rəhmət eləsin. Bu qardaş e, ailə üzrlərinin bir tərəfi xristiyan idi, anası. Və rahiməullah özü çox gözəl yerdə işləyirdi. Çox zəkil, ziyalı bir qadr idi. <coughs> Nəfş şirkətində işləyirdi. Və gözəl maaş qazan alırdı. Mən səhv eləməmsə artıq hətta o dövrdə, yəni səhv eləməmsə dilənə görə 2 min dolar yaxın pul alırdı və o dövr üçün çox, çox böyük məbləq idi. Çox böyük məbləq idi o dövr üçün. Hidayətə gəlir. Və sonra bizim Abubakir məsələ gəlib elm tələb edir, elmi olan həvəsi və hərisliyi və sonra Mədinəyə dəfələrlə sənəd verir və qabul olur. Validənlər deyir ki, sən o boyda iş atacaqsan və hələn o dövrdə 2 min dolar alan çox az idi insan. Elmə görə hər şeyinlə keçir. Rahimunullah. Gənc idi, çox gənc idi. Yaxşı deyə bilmə rəhmələ qədərdir. Elmə görə hər şeyinlə keçir və Mədinəyə gedir və başlayır orada oxumağa çox tavəzükar idi. Ə, əvvəlcə gəlin mənim yanına və mə mənə xayiş edir ki, mən ona Quranı öyrədim. Təbii ki, bu mənim üçün çox böy böyük bir şərəf idi. Və qardaşlar çox əziyyət çəkirdi. Niyə görə? Çünki təsəvvürlə eləyin, həm rus dillidir, həm hər şey o qədər qəflətən oldu. Elm tələb eləməyi və qəflətən qəbul olması, hamısı yəni, sıx dar bir zaman çərçivəsində oldu. Və Mədinəyə getməsi. İndi bu hamısını birdən çatdırmalıdır. Həm əlifba, həm üzünən oxumaq, həm heca, həm yazmaq, həm elmi götürmək, həm hələqələrdə oturmaq, həm Qurani düzgün oxumağa çatdırmaq, həm əzbərləmək, hamısı üst-üstə və insan bunu o qədər həvəslə edirdi və yadıma gəlir, rahimlə əlinə tutub gəlirdi və deyir ki, mən çox xoşbaxtam ki, mən istədiyimi Allah Təala mənə verdi ki, mən otururam və elm öyrənəndə. Bu insan müstəqim idi, elhamdullah. Yəni istiqamə üzərində idi. Namazlı niyazlı dində çox qeyrətli idi. Qısqancı idi. Dində bir müxalifət görəndə nə niyə idi qısqanardı. Hətta bir dəfə barmağımda gümüş üzü gördü. Dedi ki, bu nədir? Dedim, istənnə. İstənnə. Yəni hər şey qadağan deyil. Açsaqatlar da var. Ali Əli kulləhə rahimehullah və gəlirdi hər gün, eee, peyğəmbər məscidində əvvəlcə mənə əzbər danışıb sonra mənim şeyximə gəlib əzbər danışırdı. Şeyxətin ki, şeyx bu insan Yəni təzədir. Yəni isnad üçün gəlmədi, ancaq ilə ki o sənə danışsın, kətitə həvəslənsin və inşallah quranı əzbərləsin. Və çox çalışırdı və çox əziyyət çəkirdi. Çünki hər şey qəflətən oldu. Hidayətə gəlməsi və hamsını birdən çatdırmaq və çox müstəqim idi. Peygəmbər məscidində bir gün namaz buraxmazdı və tez-tez umrələrə də gedərdi. Və əcəl təbii ki artıq yazılmışdı. Biz də bilirsiniz ki, təsə qəbul olan tələbələr üçün umrə Servizi təşkil olunur, avtobuslar gəlir və uşaqları ümrə yaparır. Və bir neçə avtobus gəldi və bunlar mindilər, təzə qəbul olanlar da oradaydı. E, bu hadisənin şahidləri var bu saçca. İndi axırıncı kursda oxuyurlar bizim fərman qardaşımız, emin qardaşımız. Onda onlar birinci kursda idilər onunla bərabər. Daha doğrusu, birinci kursda yox, hazırlıqda idilər onlar onunla bərabər. Bunlar mindilər avtobusa, fikir verin, əcəl haqdır, qədər haqdır. Bu mindilər avtobusa və sonra avtobusunu d Çünki rahat bir avtobus avtobusdur ki, heç <coughs> bir yer ki, orada boş boş dünya söhbətləri olmasın. Təbii idi. İnsanlar bir tərəfə inanmadır bir tərəfdə. bir yer istəyir ki, orada sakit olsun və bütün avtobus boyu inəsin, Quran təkrarlasın, Quran oxusun. Və nə o görə əsəbləşir və avtobusun dəyişir. Məs o avtobusdakı, o avtobusun əcəndə yazılmışdı ki, orada həlak olanlar olacaq. Oturur qabaqda, fikir verin, qədərə baxın, əcələyə baxın. Oturur qabaqda. Görürük yox ona uyğun gəlmir. Kimis orada yatır, baxor Və görür ki, arxada çox sakitlikdir. Ən axır, axırıncı oturacaqlar da çox sakitlikdir. Və düşünür ki, gedib orada oturacaq və ta Məkkəyə çatana kimi Quran təkrar alacaq. Oradan da xaiş elir və keçir arxada oturur, ən arxada oturur. Fikirləni, qardaşlar, Ramazan ayı bir, Ramazan ayında. Özü orucludur. Orucunu kəsmədilər onlar. Çünki konserlər də işləyir. Vaxt da Məkkədə, Mədinədə bizə nisbətən az olur. İftar vaxtı tez girir və rahatlıq da orucu pozdunlar adətən Məkkəyə səhər eləyən Mədinə tərəbələri. Özü ehramlı. Fikir verin. Ehramlı. Özdə Ramazan ayı. Özdə ağzı oruclu, özdə dəstəmazlı, özdə Quran oxuyur. Özdə gedir nəyə? Ümrə eləməyə və Ramazan ən axırıncı gecələrdə eytiqaf eləməyə 10 gün. Niyyətə baxın. Bütün nə xeyr niyyətlər varsa, Subhanallah, Allah tələ onun üçün cəm edir. V Avtobus aşır. Məhz axırda oturanlardan, həlak olanlardan biri olur o. Avtobusun e, skameykası qopur, avtobus aşır və çox sürətlən sürtə-sürtə yerinə gedir. Qılcını çıxarda-çıxarda. Avtobusun skameykası düşür yerə və onun cəsədini cırıq-cırıq edir. Asfalt koyu. Uzun bir e, səfər. Uşarlar nə zəyin gelibirə mənə ki, ay Hüseyd, bəs bu mənzərə dözülməzdi. Hətta biz onu tanımadık. Mən onlara təsəllif verdim, təbii ki, onları halda başa düşmək olar. Z zəng eləyənlər birlər ki, bu, xüsnil xatimədir. Ancaq cəsəd elə bir hala düşüb ki, subhanallah, onu gətirdilər qardaşlar. Yəni, bitişik heç nə yoxdur. Bütün orqanlar tamamilə ayrılıb. Qollar, baş, əl, ayaq, içalat, üst, yəni heç nə qalmıyıb. Və bu qardaş, qafarallahu ləhu müstəcəbil dəvə idi. Dəvəti müstəcəb idi, duası müstəcəb olan qardaşlardan idi. Buna da subud, özü üçün belə bir dua eləmişdilər, uşaqlar da onu ağzına tutmuşdu ki, belə dua eləmə. İftar süfrələrin birinə demişdi ki, ya Rab, mənə ahirətdə əzab vermə. Əgər əzaba düşər olacaqsa, dünyada ver, dünyada ikən əzabla götür, hüzn-lə xatimə ilə ancaq ahirətdə vermə. Və ölümü çox şiddətli əzabla olmuşdu və hüzn-lə xatimə ilə necə ki, dua eləmişdi. Şiddətli, qorxulu bir mənzərə. Əlxulasa istiqamə, yani dində sabit qalmaq, yani tövbə eləyindən sonra, düz yola gələndən sonra bu yolda sabit qalmaq nə olur? Hüsnül xatimənin səbəblərini nə